Čas plyne, jak ze kakté, a nikde nekončí, se nás dál, i tam, kde slunce nezakročí. Kreslí naše příběhy, ale nikdy se neptá, zanechává stopu, i když paměť je slepá. Čas plyne, jak vosk je pod plavenem, zanechává stopu, která je vzácným klerotem. Mění svět kolem, jak uměle ještě se mává, čas není nepřítel jen tiše je pravý zdrává. Co tančí s místem v páru Neví, že tento tvým věrným kalendářem šáru Bez hranic, bez otázek Je nekonečná houpačka V každá minuta, s cívkem malá značka Tyká a netiká, nám rytmus hraje minulé budoucnost Co přesně vlastně zdá se Čas je jako zrcadlo, co pravdu nikde neskrýlá reflexe se tvého já, co má jak vosk je pod plamenem, zanechává slobu, která je zácným klerotem. Mění svět kolem, jak umělečtě se mává, čas není nepřítel, je tiše pravý zdrát. Co tančí s místem v páru? nevíš, že ten tok je tvým věrným kalendázem v šáru Bez hranic, bez otázek, je nekonečná houpačka V každá je každá minuta, má značka Svíce se dohodívá, ale světlo náhle zloděj není Čas dává dar a zároveň zanechává stíny snění Kdybychom ho mohli chytit, nedošel bychom žádný klíč to, co plyne stále dál, je osudu nerětčený týh. Čas plyne, jak vosk taje pod plamenem, Zarechává stopu, která je vzácným klenotem. Mění se kolem, jak uměl štět se mává, čas není nepřítel, jen tiše praví zdrává. Zároveň se doozívá, ale světlo náhle zloděj není. Čas dává dar a zároveň zanechává s snění. Kdybychom ho mohli chytit, nedrželi bychom žádný klíč. To, co plyne stále dál, je osud nedržčený dřív. Co se děl, čas plyne. Jak po spourodou není? čas dává dar a zároveň zanechává stíly snění, kdybychom mohli chytit, nedrželi bychom žádný klíč, to, co plyna stále dál, je osud nedestřelý.